Pesatzen honaz, Ego Euskal Herrian, nik egin ezaken viajerika, luzen aia dela lau, kosta eh, osoa, pasatu eta alde, beste hizkuntza batzuetan urrun izango dira abi akartzea, baya guretzako, gure txikitasunean, urrunen etorri nesari hartzera, da bueno, eskertzeko da, beste euskalki batzuk, beste zerro batzuk ez duten dira, eta, bueno, nik imajinatzen tazkotan nire liburuak eh, nola irakurriko dituen adibidez, zeta eta ezeat bere izten dituen batek. Guk ez du bere baina hemen bai, behiztu oso ondo gainera. Eta oso kuriosoa da nola, beste baten ahotan, beste baten pentsamenduan, nahizta isilik irakurri, nola irakurriko duen, ze asentu erabiliko duen, da hori oso kuriosoite zain hiri ez. Eta bueno, ba, eskertzeko da hori saria, eta bai, ba, liburone ba, bai, ja sari batzuk, eta behin ditu ditea e, estatu e, publikatzeko ere Entera, du nintzen arkaitzkanok ere arkaizkanokere publikatuko dela Tuist, e, eta Mirena Urmeabeke ere estatu batuetan. Da hori oso posgarria da, zeh, iru liburuzkaldun agertzea aurten, eta datorren urtean, ingelesez ez publikatzen daren estatu batuetan, E, Ingeleza ingelesa estan hizkuntza batean dipublikatzen dana e uneko 3 esaten da. Uneko 3 bakarrik hutsena, beste guztia ingelesa hiztaztakoa. Ta uneko 3 horretan egotea hiru liburu euskaldun, ba jode, ez taiposteko, be ba, uneko 3 hori ere asko izango da. Estatutu behatuetan asko publikatuko dalako, baina aka uneko 3 horretan sartu berdia nobelsari guztiak, e, munduan bestselerrak diren guztiak e, eta hoeiek kenduta gu. Bueno, ba, eskertzeko da. Da, hori bezain pozgarria da, au, okay. sake ezkarrik asko.